Гарріс Цикл Ганнібал Лектор Книга 1 Червоний Дракон О дев'ятій вечора, в понеділок, Грем поставив свою валізу на підлогу біля дверей в орендовану чекайську квартиру і почав переривати кишені в пошуках ключів. Він провів довгий день у Детройті, опитуючи персонал і перевіряючи записи у відділі кадрів лікарні, де місіс Джекобі працювала волонтером, доки родина не переїхала до Бірмінгема. Грем шукав бродягу, того, хто міг би працювати в Детройті й Атланті. Або ж у Бірмінгемі і Атланті. Того, у кого був доступ до фургонів та інвалідних візків. І хто міг би бачити місіс Джекобі і місіс Ліц до того, як вломитися до них у будинки. Кроуфорд гадав, що ця поїздка – марна витрата часу. Але пристав на Гремове прохання. Кроуфорд був правий. Клятий Кроуфорд. Щось він надто часто буває правий. Грем чув, як у квартирі дзвонить телефон. Ключі зачепилися за підбивку кишені. Він смикнув і з ключами видралася довга нитка. Усередину холощі попадали монети. Розсипалися підлогою. А що б тобі? Коли Грем уже був на середині кімнати, телефон замовк. Може, то Моллі намагалася з ним зв'язатися? Він зателефонував їй в Орегон. Слухавку взяв дідусь Віллі. Говорив із повним ротом. В Орегоні саме вечеряли. «Просто попросіть Моллі набрати мене, коли вона закінчить», – сказав йому Грем. Коли він був у душі і в очі затікав шампунь, телефон знову задзвонив. Грем наспіх сполоснув голову і, мокрий, пішов піднімати слухавку. «Привіт, уста гарячі!» «Де ти солодкомовний? Це Байрон Метков із Бірмінгема!» «Вибач!» «У мене і хороша, і погана новини. Ти був правий щодо Найлза Джекобі. Він забрав із дому ті речі. Потім позбувся їх, та я притис Найлза за гашиш, що знайшов у нього в кімнаті. І він зізнався. Це погана новина, бо я знаю, ти сподівався, що саме зубний ельф украв і перепродав ті речі. Хороша новина – плівка є. Поки не в мене. Найлз сказав, що засунув під сидіння своєї тачки дві бобіни. Вони тобі ще потрібні, так?» Звісно, звісно, потрібні. Ну, на машині зараз катається його близький друг Ренді, і я поки що його не піймав. Та вже скоро. Якщо хочеш, я надішлю плівку першим літаком до Чикаго. І повідомлю тебе телефоном, коли вона прийде. Будь ласка. Це добре, Байроне. Дякую. Не варто. Моллі зателефонувала, коли Грем уже почав засинати. Після взаємних запевнянь, що з ними все гаразд, і сказати було нічого. Моллі розповіла, що Віллі дуже гарно проводить час. Дозволила Віллі побажати йому добраніч. А Віллі сказав набагато більше, ніж просто добраніч. Розповів Віллу чудову новину. Дідусь купив йому поні. Моллі про поні не згадала. СОРОК ОДИН по вівторках Бруклінський музей зачиняється для загалу. Пускають тільки студентів художніх шкіл і дослідників. Цей музей – чудовий заклад для серйозних науковців. Персонал тут компетентний і послужливий. Часто дозволяє дослідникам приходити по вівторках у призначений час, аби подивитися на експонати в запасниках. Невдовзі після другої дня у вівторок Френсіс Доларгайт вийшов зі станції I.R.T., зі своїми дослідницькими матеріалами. Під пахвою він тримав блокнот, каталог галереї Тейт із біографією Вільяма Блейка. Під сорочкою в нього були плаский пістолет 9 мм, маленький шкіряний кийок і наточений філейний ніж. Зброя кріпилася еластичними ременями до плоского живота. Піджак легко застібнувся. У кишені піджака лежав герметичний пластиковий мішечок із тканиною, просякнутою хлороформом. У руці Доларгайт ніс новий гітарний кофер. Посередині Істерн Парквей, біля виходу з метро, стоять три телефони-автомати. Один уже вирвали з коренем, один із решти двох працює. Доларгайт годував його четвертаками, доки Реба не сказала «Ало!». Окрім її голосу, він чув шуми темної кімнати. «Привіт, Ребо!» – мовив він. «Привіт, ді! Як почуваєшся?» Доларгайду було погано чутно через машини, що проїжджали у бабіч будки. «Окей. Схоже, ти з телефона автомата. Я гадала, що ти вдома. Хворієш». «Я хочу поговорити з тобою. Потім». «Окей. Зателефонуй пізніше, гаразд?» «Мені треба зустрітися з тобою». «Я хочу, аби ти зі мною зустрівся, але сьогодні ввечері не можу. Робота. Ти зателефонуєш?» – Ага, якщо нічого не… – Прошу. – Так, я дійсно хочу, аби ти чим швидше приїхав, дій. – Ага, бувай, Ребо. Так, із груднини до живота струменів страх. Доларгайт стиснув його і перейшов дорогу. По вівторках до Бруклінського музею можна потрапити крізь одинарні двері, розташовані далеко з правого боку. Долар Гайд зайшов слідом за чотирма студентами. Молоді художники скинули наплічники і торби біля стіни і дістали пропуски. Охоронець за столом їх перевірив. Потім підійшов до Долар Гайда. «Вам призначено зустріч?» Долар Гайд кивнув. «Відділ дослідження, міс Гарпер». «Розпишіться в журналі, будь ласка». Охоронець запропонував йому ручку, та Долар Гайд тримав на свою. Підписався він як... Пол Крейн. Охоронець набрав п'ятий поверх за внутрішнім номером. Поки охоронець підтверджував візит, Доларгайт повернувся спиною до столу і узявся вивчати стародавні гуляння Роберта Блюма над входом. Краєм ока він побачив у вестибюлі ще одного охоронця. Так, це той, що з пістолетом. «На тому кінці вестибюлю повз крамницю, біля головних ліфтів. Буде лава», – сказав охоронець за столом. Зачекайте там». «Міс Гарпер за вами спуститься!» Він подав Доларгайду біло-рожевий пластиковий бейдж. «Ви не проти, якщо я лишу тут гітару? Я за нею нагляну!» З вимкненим світлом музей мав геть інший вигляд. Між великими скляними вітринами панували сутінки. Доларгайд чекав на лаві три хвилини, коли на ліфті для відвідувачів спустилася міс Гарпер. «Містер Екрейн, я Пола Гарпер!» Вона виявилася молодшою, ніж він уявляв під час розмови, коли зателефонував її з сент Луїса. Розважлива на вигляд жінка. Дуже гарненька. Свою спідницю і блузку вона носила, мов, уніформу. «Ви телефонували з приводу акварелі Блейка», – сказала вона. «Ходімо нагору, і я вам її покажу. Поїдемо на службовому ліфті. Сюди». Вона повела його повз темну сувенірну крамницю і через маленьку кімнату, заставлену примітивною зброєю. Він швидко роззирався, щоб орієнтуватися в будівлі. У кутку зали двох Америк був коридор, що вів до невеликого ліфта. Міс Гарпер натиснула кнопку. Обхопила себе за лікті і стала чекати. Погляд чистих синіх очей упав на перепустку. Білу картку з рожевими символами, що її доларгайд пристебнув на лацкан піджака. Вам дали перепустку на шостий поверх, сказала вона. То нічого, на п'ятому сьогодні все одно нема охоронців. Яка тема у вашого дослідження? До цього часу Доларгайт протягнув на усмішках і кивках. Бац, відповів він. Томас Бац? Він кивнув. Я не багато про нього читала. Його згадують лише у виносках як Блейкового патрона. Цікава тема. Я щойно розпочав. Доведеться їхати в Англію. Здається, в Національній галереї є дві акварелі, що він написав для Батса. Ви вже бачили? Ще ні. Їм краще заздалегідь написати. Долаггайт кивнув. Прийшов ліфт. П'ятий поверх. У тілі трохи поколювало, хоч у руках і ногах було достатньо крові. Скоро лишиться тільки один вибір – так або ні. Якщо все піде кереберть, то живим він не дасться. Жінка повела його коридором американських портретистів. Цим шляхом він іще не ходив, але міг визначити, де перебуває. Усе гаразд. Але в тому коридорі на нього дещо чекало, і коли він те побачив, то прикипів до місця. Пола Гарпер відчула, що за нею ніхто не йде, і озирнулася. Доларгайт нерухомо стояв перед переднішою в стіні портретів. Вона повернулася до нього і побачила, на що він дивиться. Це один із портретів Гілберта Стюарта. Джордж Вашингтон, сказала вона. А у і ні. На доларовій банкноті схоже зображення. Його називають Лансдаунівським портретом, бо Стюарт написав його для Маркіза Лансдауна, на знак подяки за підтримку Американської революції. З вами все гаразд, містера Крейн. Долар Гайд зблід. Ця картина була гіршою за будь-які банкноти, що він узагалі бачив. З полотна в рамі на нього витріщався Вашингтон із навислими повіками і поганими вставними зубами. Господи, він так схожий на бабусю. Доларгайт відчув себе малим хлопчиком із гумовим ножиком. Містер Крейн, з вами все добре? Відповідай, або все пропало. Перебори. Господи Боже чоловіче, як добре. «Ти найбрудніший!» «Ні!» «Скажи щось!» «Я п'ю кобальт!» Кобальт, що входить до складу вітаміну б 12 приймають у разі перніціозної анемії. «Не хочете посидіти кілька хвилин?» Від цього чоловіка дійсно віддавало слабким хімічним запахом. «Ні, ідіть, я за вами!» «І ти, бабусю, мені не завадиш!» Хай тобі трасьця, я б тебе вбив, якби ти вже не померла. Уже померла. Уже померла. Бабуся вже померла. Мертва зараз, мертва навіки. Господи Боже, чоловіче, як добре! Але інший ще не помер, і доларгайд це знав. Крізь гущу страху він пішов за з Гарпер. Вони ступили крізь двостолкові двері до відділу дослідження і зберігання картин. Доларгайт худко роззирнувся Довга, тиха кімната з гарним освітленням і крутними стелажами із запнутими картинами. Уздовж стіни ряд невеликих офісних кабінок. Двері дальньої кабінки були прочинені. Крізь них лунало клацання друкарської машинки. Інших людей, окрім Поли Гарпер, він не помітив. Жінка привела його до високого робочого столу і принесла стілець. Зачекайте тут. Зараз я винесу вам картину. Вона зникла за стелажами. Доларгайт розтипнув гудзик на животі. Міс Гарпер уже поверталася. В руках вона несла пласку чорну коробку, не більшу за портфель. Картина була там. Як їй вистачило сил її нести. Доларгайт ніколи не мислив про неї, як про щось пласке. Він бачив виміри в каталогах 17 – 17,18 на 13,5 дюйма, приблизно 43 на 34 сантиметри. Але не звертав уваги. Очікував, що полотно буде величезним. Але картина виявилася маленькою. Маленька картина тут, у тихій кімнаті. Він ніколи до цього не усвідомлював, скільки сил дракон черпав із того старого будинку в саду. Міс Гарпер щось говорила. Доводиться тримати в цій коробці Соландера, бо від сонця фарби тьмяніють. Спеціальний кейс на дві половини, у якому зберігаються манускрипти, карти, цінні книги тощо. Винахід шведського ботаніка Даніеля Соландера. Тому ми не часто виставляємо картину на загал. Вона поклала кейс на стіл і відгорнула краї. Шерхіт біля двох столкових дверей. «Перепрошую, я маю відчинити двері Джуліо». Вона загорнула край теки і понесла її з собою до скляних дверей. За ними чекав чоловік із тачкою на колесах. Міс Гарпер притримала двері, поки він його вкотив. «Отут окей?» «Отут окей?» «Так, дякую, Джуліо». Чоловік вийшов. Міс Гарпер повернулася до столу зі своєю коробкою Соландера. «Вибачте, містер Крейн, Джуліо сьогодні витирає пил і зачищає кілька потьмянілих храм». Вона розкрила коробку і дістала з неї білу картонну теку. Як ви розумієте, торкатися картини вам заборонено. Я сама її покажу. Такі правила, окей? Долакгайт кивнув. Він був не в змозі говорити. Вона розгорнула теку і прибрала пластиковий аркуш із м'якою прокладкою. Ось вона. Великий червоний дракон і жінка, зодягнена в сонце. Дракон-чоловік лютує над жінкою, що розпростерлася біля його ніг і благає, заплутавшись у звою хвоста. Маленька картина. Так. Проте яка сильна. Приголомшлива. Найкращі репродукції не можуть передати всі деталі, всі кольори. Доларгайт умить побачив її ясно. Цілком і повністю. Напис Блейка на полях «Дві бурунатні цятки з правого краю аркуша». Картина геть захопила його. То було занадто. Кольори набагато яскравіші. Поглянь на жінку, загорнуту в драконів хвіст. Поглянь. Він побачив, що її волосся точно такого ж кольору, як і в Ребе Маклейн. Побачив, що перебуває за 20 футів від дверей. Він стримував у собі голоси. — Сподіваюся, тебе не дуже шокувало, — сказала Реба Маклей. «Виявляється, він використовував як пастелі, так і акварель», – говорила Пола Гарпер. Вона стояла під таким кутом, щоб мати змогу спостерігати, що він робить. Її очі не полишали картини. Доларгайт засунув руку під сорочку. Десь задзвонив телефон. Друкарська машинка замовкла. З крайньої кабінки показалась голова жінки. «Поло, тобі телефонують, твоя мати!» Міс Гарпер не обертала голови. Очі ні на мить не відривалися від Доларгайда чи картини. «Скажи їй, що я перетелефоную!» Жінка зникла в кабінці. За секунду знов затарохкотіла друкарська машинка. Доларгайд не міг більше стримуватися. Треба діяти негайно. Але перший крок зробив дракон. «У житті не бачив!» «Що?» – вирячила очі Міс Гарпер. «Такого великого щора!» – сказав Доларгайт і показав пальцем. «Лізе тією рамою!» Міс Гарпер стала повертати голову. «Де?» З-під сорочки ковзнув кийок. Радше з махом зап'ястка, ніж усієї руки, він опустив дубинку їй на потилицю. Жінка почала падати, і Доларгайт устиг схопити в жменю її блузку і притис до обличчя ганчірку з хлороформом. Міс Гарпер видала єдиний високий звук, не дуже гучний, і обм'якла. Він обережно пустив її на підлогу, між столом і стележами з картинами, потягнув до себе теку з аквареллю і сів над жінкою навпочівки. Шерхіт, жмакання паперу, хрипке дихання і дзеленчання телефона. Із дальшої кабінки вийшла друга жінка. — Поло! — вона роззернулася кімнатою. – Це твоя мати, – гукнула вона. – Каже, що треба поговорити просто зараз. Вона зайшла за стіл. – Я догляну за твоїм відвідувачем. І тоді вона їх побачила. Пола Гарпер на підлозі. Волосся затуляє обличчя, а над нею з пістолетом у руці сидить Доларгайт і пхає до рота останній шматок акварелі. Підводиться, жує, біжить на неї. Жінка побігла до своєї кабінки, грюкнула хисткими дверима, вхопила телефон і перекинула його на підлогу. Полізла за ним на ліктях і колінах та спробувала набрати номер крізь зайняту лінію. Аж раптом двері піддалися. Підсвічений телефонний диск вибухнув яскравими фарбами, коли кийок опустився їй за вухо. Слухавка з кваканням упала на підлогу. Доларгайт стояв у службовому ліфті. Дивився, як лампочки поверхів повзуть униз, і протискав до живота пістолет, затуляючи його книжками. Перший поверх. Уперед, у порожній галереї. Він швидко йшов. Кросівки шурхотіли по терацю. Поворот не туди. і Доларгайт рушив повз китові маски. Повз велетенську маску Сісуїд. Втрачав секунди. Потім побіг до високих тотемів Хайда Гваї та загубився. Про майну між тотемами подивився ліворуч, побачив примітивну клинкову зброю і збагнув, де перебуває. Визернув за рогу у вестибюль. Черговий офіцер стояв біля дошки оголошень, за 30 футів від свого столу на вході. Озброєний охоронець був ближче до дверей. Кобура рипнула, коли він нахилився, витерти пляму на носку черевика. Якщо вони опиратимуться, спершу покладу його. Долар заткнув пістолет за пояс і застебнув поверхнього піджак. Минув вестибюль, відчепив перепустку. Зачувши кроки, черговий охоронець озирнувся. «Дякую», – сказав Долар -гайт. Він тримав перепустку за краї. Тоді опустив її на стіл. Охоронець кивнув. «Просуньте, будь ласка, крізь цю шпарину!» Задзвонив телефон на столі. Перепустку було важко підібрати зі скляної поверхні. Телефон знову задзвонив. Скоріше. Доларгайт ухопив нарешті документ і опустив у шпарину. Потім підібрав серед купи рюкзаків свій гітарний кофар. Охоронець уже йшов до телефона. Тепер геть, крізь двері, швидкою ходою до ботанічних садів. Доларгайт був готовий озирнутися і вистрелити, якби почув погоню. Уже в садах він повернув ліворуч і пірнув у закуток між невеличким сараєм і живоплотом. Відчинив гітарний кофер і витрусив тенісну ракетку, тенісний м'ячок, рушник, згорнутий продуктовий пакет і великий жмут листя селери. Полетіли гудзики. Він єдиним порухом зірвав із себе піджак і сорочку і вискочив з брюк. Під одягом виявились футболка Бруклінського коледжу і спортивні штани. Доларгайт засунув у продуктовий пакет книжки й одежу, потім зброю. Згори тепер стекчала Селера. Він протер ручку і замки на кофрі і кинув його під живоплід. Пройшовши навпростець через сади до Проспект-парку, він вийшов із рушником на шиї на бульвар Емпайр. Попереду тюпали бігуни. Доларгайт рушив за ними до парку, коли повз нього пронеслися перші патрульні автівки з сиренами. Жоден із бігунів не звернув на них уваги. Доларгайт також. Він той йшов, то біг підтюбцем, зі своїм продуктовим пакетом і ракеткою, раз у раз відбиваючи м'ячик. Чоловік, що охолоняв після напруженого тренування, і дорогою додому зазирнув у крамницю. Доларгайт змусив себе вповільнитися. На повний шлунок бігати не варто. Тепер він міг обирати собі ритм ходи. Він міг обирати будь-що. 42. Кроуфорд сидів на задній лаві для присяжних і їв арахіс у червоній шкірці. А Грем опускав у судовій залі жалюзі. «Зробиш мені сьогодні ввечері портрет, і я його заберу», сказав Кроуфорд. «Ти обіцяв на вівторок, і сьогодні вівторок». «Зроблю, тільки спершу хочу ось це подивитися». Грем розліпив конверт, що прийшов експрес-доставкою від Байрона Меткафа, і витрусив у міст. Дві запелюжені бобіни з домашнім відео, кожна в окремому пластиковому мішечку з застіпкою. «Меткаф висуватиме обвинувачення на Ільзу Джекобі?» «За крадіжку ні. Певно, він і так отримає спадок». Він і брат містера Джекобі, відповів Грем. Щодо гашишу, не знаю. Окружний прокурор Бірмінгема наміряється його помордувати. Добре, сказав Кроуфорд. Зі стелі зали спустився кіноекран і розгорнувся перед лавами для присяжних. Так засідателям було легше дивитися відеодокази. Грем заправив платівку в проектор. «З приводу перевірки газетних кіосків, де зубний ельф міг швидко придбати базікало, нам уже доповіли з Цинциннаті, Детройта та ще кількох розкладок у Чикаго», – сказав Крофорд. «Стільки диваків треба відсіяти!» Грем запустив фільм. Відео з риболовлі. Діти Джекобі сиділи навпочебки на березі ставка з дростиновими вудками і поплавцями. Грем намагався не думати про те, що вони зараз лежать у землі в маленьких ящиках. Намагався думати, що вони просто рибалять. Поплавець на вуці дівчинки заплигав і зник під водою. Клюнуло. Кроуфорд зашворхотів своїм пакетом з арахісом. «Індіанаполіс і досі бабрається з опитуванням газетярів і перевіркою станцій «Сервко Супрім», – мовив він. «Ти будеш це дивитися чи ні?» – спитав Грем. До кінця двохвилинного фільму Кроуфорд мовчав. «Чудово, вона впіймала окунця», – зрештою сказав він. «А тепер за портрет». «Джеку, ти побував у Бірмінгемі одразу після того, як усе сталося. Я туди доїхав тільки через місяць. Ти бачив будинок, поки то ще був будинок Джекобі. А я ні. Поки я туди дістався, його вже обдерли і переробили на свій лад». А тепер, Бога ради, дай мені подивитися на цих людей. А потім я закінчу портрет. Він запустив другий фільм. У судовій залі на екрані виникла вечірка на честь дня народження. Родина Джекобі сиділа за обіднім столом. Вони співали. Грем читав по губах. З днем народження тебе. Одинадцятирічний Дональд Джекобі дивився в об'єктив. Він сидів на протилежному кінці столу а перед ним стояв торт. У скельцях окулярів відбивалися вогники свічок. Збоку від нього згуртувалися брат і сестра і дивилися, як він задмухує свічки. Грем посувався на місці. Колихнувши темним волоссям, місіс Джекобі нахилилася вперед, упіймала кота і скинула його зі столу. Ось місіс Джекобі перенесла сину чималий конверт. За конвертом тяглася довга стрічка. Дональд Джекобі розліпив конверт і дістав велику листівку з привітанням. Поглянув в об'єктив і перевернув листівку. Там було написано «З днем народження, іди за стрічкою». Камера застрибала. Оператор пішов за процесією на кухню. Ось двері на гачку. Униз до підвалу. Спершу Дональд, потім решта. Усі спускаються сходинками за стрічкою. Кінець стрічки прив'язано до керма десятишвидкісного велосипеда. Грем запитав себе, чому велосипед не презентували на дворі. Швидкий перехід до наступної сцени. І Вілл отримав відповідь на своє питання. Зйомка на дворі, де явно пройшов сильний дощ. У подвір'ї стояла вода. Будинок мав інший вигляд. Ріалтор Джіен змінив колір, коли ремонтував дім після вбивств. Прочинилися зовнішні двері до підвалу, і з них вийшов містер Джекобі з велосипедом у руках. Це був перший кадр із батьком за весь фільм. Вітер скуйовдив волосся, що він зачісував на лисину. Він урочисто поставив велосипед на землю. Фільм закінчився першою обережною поїздкою Дональда. «Це все сумно, сказав Кроуфорд. «Але нічого такого, чого б ми не знали раніше». Грем увімкнув фільм спочатку. Кроуфорд похитав головою. Дістав із портфеля якісь папери і почав читати їх пересвітлю вузенького ліхтарика. На екрані містер Джекобі виносив із підвалу велосипед. За ним затріснулися дверцята. На них бовтався висний замок. Грем зупинив кадр. Ось. Ось для чого йому був потрібен гвинторіз Джеку щоб перерізати висний замок і зайти через підвал. Чому він так і не зробив? Кроуфорд вимкнув свій ліхтарик і поглянув на екран поверх окулярів. Тобто? Я знаю, що в нього був гвинторіз. Ним він зрізав зайві гілки, коли спостерігав за будинком із лісу. Чому він ним не скористався і не зайшов через підвал? Бо не міг. Кроуфорд чекав із хитрою крокодиловою посмішкою. Він обожнював переймати людей на припущеннях. А він пробував. Відмітини лишились. Я цих дверей ще не бачу. На той час, коли я туди дістався, Джиен вже поставив сталеві на засувці. Кроуфорд роззявив щелепи. То ти припускаєш, що їх поставив Джиен? А Джиен їх не ставив. Сталеві двері вже були, коли родину вбили. Певно, Джекобі їх і встановив. Чоловік із Детройта. У нього слабкість до засувів на замку. Коли Джекобі їх поставив? Не знаю. Ясна річ, що після дня народження малого, коли то було? Знайдеш десь у звіті Ростен, якщо маєш його тут. День народження в нього було 14 квітня, у понеділок, сказав Грем, вдивляючись в екран і обхопивши підборіддя рукою. Я хочу знати, коли Джекобі поставили нові двері. Кроуфорд наморщив лоба. Зморшки розгладилися, коли він збагнув причину. Гадаєш, зубний ельф наглянув в дім Джекобі, поки там іще стояли старі двері з висним замком. Він же приніс із собою гвинторіз, так? Як можна потрапити до будинку за допомогою гвинторізу? Треба перерізати висні замки, грати чи ланцюги. У Джекобі не було ані граток, ані ланцюгів на воротах. Правильно? «Ні, не було». Тож він поїхав до Джекобі, розраховуючи нависний замок. Гвинтуріз досить важкий і довгий. Ельф пересувався вдень і мав пройти чимало відстань до оселі Джекобі, від того місця, де припаркувався. Він розумів, що якщо щось піде не так, йому доведеться дуже швидко повертатися до автівки. Він не став би носити за собою гвинтуріз, якби не знав, що він, напевне, знадобиться». Він розраховував нависний замок. Отже, ти думаєш, що він нагледів дім до того, як Джекобі замінили двері. Потім він приїжджає їх убити, чекає в лісі. З лісу того боку будинку не видно. Кроуфорд кивнув. Він чекає в лісі. Джекобі лягають спати, і він вирушає до будинку з гвинторізом. А тоді бачить наві двері із засовом. «Скажімо, він знаходить ті нові двері. Усе прорахував, а тут така несподіванка», – сказав Грем, сплеснувши руками. «Він злиться, лютиться, але ж треба якось потрапити всередину. Тож він швидко і гучно зламує скляні двері, що виходять у внутрішнє подвір'я. Поталапався зайве, розбудив містера Джекобі і довелося пристрелити його на сходах. Не схоже на дракона». Такої брудної роботи він не чинить. Він обережний, нічого по собі не лишає. До гліців він пробрався дуже охайно. Гаразд. Якщо з'ясуємо, коли Джекобі замінили двері, то певно зможемо встановити проміжок часу, який він нагледів будинок. А вже потім убив. Мінімальний проміжок у будь-якому разі. Певно, це таки варто знати. Може, вдасться знайти збіг у бірмінгемській організації маркетингу туристичних напрямків. Треба знову перевірити служби оренди автомобілів. Цього разу переглянемо й фургони. Зараз поговорю з польовим офісом у Бірмінгемі. Вочевидь, говорив Кроуфорд дуже наполегливо. Рівно за 40 хвилин бірмінгемський агент ФБР разом з ріалтором Джіеном уже гукали до Теслі, що ставив сволоки на новий будинок. Інформацію від Тесли передали в Чикаго через рацію, що з'єднувалося з телефонною мережею. «Останній тиждень квітня», – сказав Кроуфорд, опускаючи слухавку. «Саме тоді вони поставили нові двері. Господи, це за два місяці до нападу на Джекобі. Чому він наглядав будинок аж за два місяці?» «Не знаю. Але присягаюся, що він бачив місіс Джекобі або навіть усю родину ще до того, як побачив їхній будинок». Якщо він не слідкував за ними із самого Детройта, то вперше запримітив місіс Джекобі десь між 10 квітня, коли вони переїхали до Бірмінгема, і останніми числами квітня, коли вони замінили двері. Приблизно в цей проміжок часу він побував у Бірмінгемі. Організація туризму вже перевіряє ці дати. «І копи також», – відповів Кроуфорд. «Скажи мені ось що, як він дізнався, що з підвалу є вхід до будинку?» На це не варто розраховувати, особливо в Південних Штатах. Він бачив будинок ізсередини. Жодних сумнівів. Твій друзя Каметков іще має виписки з банківських рахунків Джекобі? Звісна річ. Перевірмо, яких майстрів вони викликали додому між 10 квітня і кінцем місяця. Знаю, ми вже перевіряли всі послуги в них удома за пару тижнів до вбивства. Та, може, варто продивитися раніше. Так само з літцями. Ми завжди вважали, що він мав змогу оглянути зсередини будинок літців, сказав Грем. З алеї скляні двері на кухні не видно. Там загратований ганок, а він мав склорізь на поготові. І літці не викликали додому жодних майстрів аж за три місяці до вбивства. Якщо він так завчасно наглядає сім'ї, то, може, варто було перевірити і дати наперед. Тепер перевіримо. Проте щодо літців. Коли він знімав показники лічильника в алеї за два дні до вбивства літців? Може він бачив, як вони заходять до будинку? Мав змогу зазирнути всередину, поки двері на ганку були прочинені. Ні, двері там не на одній лінії, пам'ятаєш? Поглянь сюди. Грем заправив у проектор домашнє відео ліців. Сірий скочтер'єр літців нашарошив вуха. І підбіг до кухонних дверей. Зайшли вали ліц і діти з продуктами. З дверей на кухню не було видно нічого, окрім ґрат на ганку. Гаразд, не бажаєш залучити барона Меткафа до банківських рахунків за квітень? Будь-який виклик майстрів додому чи покупка від комівояжерів? Ні, я сам про це подбаю. А ти поки закінчиш портрет. Маєш номер Меткафа? Фільм лідців забрав усю увагу Грема. Він машинально назвав Кроуфорду три номери Байрона Меткафа. Він знов і знов прокручував плівки, поки Кроуфорд користався телефоном у кімнаті для присяжних. Спочатку відео ліців. Ось собака лідців, без нашийника. І в їхньому кварталі було повно собак, але дракон якимось чином знав, що лідцам належить саме цей песик. Ось Валері Ліц. Від її вигляду Грему кольнуло в серці. Ось двері позаду неї. Такі ненадійні з тими великими скляними шипками. На екрані судової зали гралися її діти. Грем ніколи не відчував такої близькості до Джекобі, як до Ліців. Тепер від цього фільму йому стало не по собі. Грема гризла думка про те, що в його уяві Джекобі були лише крейдяними обрисами на закривавленій підлозі. Ось діти Джекобі стоять рядочком з боку столу. На їх обличчях грають відблиски святкових свічок. На мить Грем побачив згусток свічного воску на нічному столику Джекобі. Криваві плями, що тягнулися за ріг зі спальні літців. Щось... Повернувся Кроуфорд. Меткав просив тебе запитати... Тихо. Кроуфорд не образився. Він завмер в очікуванні. Маленькі очі звузились і заблищали. Плівка крутилася. Світло і тінь вигравали на обличчі Грема. Ось кіт Джекобі. Дракон знав, що в Джекобі є кіт. Ось двері, що ведуть із будинку в підвал. Ось зовнішні двері у підвал із висним замком. Дракон узяв із собою гвинторіз. Фільм закінчився. Зрештою плівка висмикнулася з проектора. Кінчик безупинутий ліпався. У цих двох фільмах була вся потрібна дракону інформація. Їх не показували на загал чи в якихось відеоклубах, чи на фестивалях домаш. Грем поглянув на таку знайому зелену коробку, в якій надійшов фільм ліців. На ній були зазначені їх ім'я й адреса а також кінолабораторія Gateway, Сент-Луїс, Міссурі, 6302. Його розум вилучив назву Сент-Луїс так само, як вилучав будь-який телефонний номер, який Грем колись бачив. Що там із приводу Сент-Луїса? Одне з тих міст, де базікало, можна було придбати у понеділок уночі, того самого дня, коли випуск було надруковано. За день до викрадення лаундза «А що б мені?» – сказав Грем. «О, Боже!» Він обхопив голову руками, аби не дозволити думці втекти. ще на дроті?» Кроуфорд передав йому слухавку. «Байроне, це Грем. Слухай, оті бобіни з фільмами Джекобі, що ти мені відправив. Вони були в якійсь коробці?» «Так, звісно, я знаю, що ти б її обов'язково надіслав. Мені конче потрібна твоя допомога». Банківські рахунки Джекобів в тебе під рукою? Окей. Мені треба дізнатися, де вони проявляли плівку. Крамниця, певно, відіслала її в якусь лабораторію. Якщо збереглися чеки з аптеки чи фотомагазинів, то можна буде з'ясувати, з ким у них контракт. Байрона, це терміново. Усе розповім за першої нагоди. Бірмінгемське ФБР одразу почне перевіряти крамниці. Якщо щось знайдеш, передавай безпосередньо їм. А потім нам. Зробиш? Чудово. Що? Ні, я не збираюся знайомити тебе з гарячими устами. Агенти бірмінгемського офісу ФБР обійшли чотири фотокрамниці. Перш ніж знайшли ту, куди Джекобі здали відео. Менеджер розповів, що всі плівки від приватних клієнтів надсилаються на проявлення в єдине місце. Кроуфорд устиг передивитися фільми дюжину разів, коли зателефонували з Бірмінгема. Він прийняв повідомлення. По діловому незвично, простягнувши руку Грему, він сказав. «Це Гейтвей!» 43 Кроуфорд колотив у пластиковій склянці Аль-Казельцер, коли крізь гучномовець Боїнга 727 долинув голос стюардеси. «Пасажира Кроуфорд!» Він помахав зі свого крісла біля проходу, і стюардеса підійшла до нього у хвостову частину літака. «Містер Кроуфорд, пройдіть, будь ласка, до кабіни». Кроуфорда не було протягом чотирьох хвилин. Повернувшись, він опустився на сидіння поруч із Гремом. «Сьогодні зубний ельф побував у Нью-Йорку». Грем сіпнувся і класнув зубами. «Ні, він просто стукнув по голові двох жінок у Бруклінському музеї. І слухай мене уважно. З'їв картину. З'їв? З'їв. У мистецькому загоні Нью-Йорка заворушилися, коли дізналися, що саме він з'їв. Зняли два часткові відбитки з пластикової перепустки, що він нею скористався. І скинули їх Прайсу. Зовсім нещодавно. Коли Прайс поєднав їх у себе на екрані, випав джекпот. Особи ми не знаємо, але це той самий відбиток великого пальця, що був на оці малого ліцца. «Нью-Йорк», – мовив Грем. «Те, що він сьогодні був у Нью-Йорку, ще нічого не значить. Усе одно він може працювати в Гейтвеї. Якщо це так, то сьогодні він мав узяти відгул. Легше буде шукати». «Що він з'їв?» «Картину під назвою «Великий червоний дракон» і жінка задягнена в сонце». «Мені сказали, що її намалював Вільям Блейк». «І як там жінки?» Із кейком у нього легка рука. Молода потрапила в лікарню тільки на обстеження. Старшій довелося накласти чотири шви. Легкий струс мозку. Вони його описали? Молодша описала. Мовчазний здорувань із темними вусами й волоссям. Перука, я так гадаю. Охоронець на дверях сказав те саме. Щодо старшої жінки, з того, що вона пам'ятає, він міг і в костюмі зайця прийти. Але він нікого не вбив. Дивно, відповів Кроуфорд. Йому було би краще порішити їх обох. Тоді він мав би більше часу на втечу, і ніхто не зміг би його описати. Поведінкова психологія зателефонувала в лікарню Блуму з цього приводу. Знаю, що він сказав? Блум сказав, що, може, він намагається зупинитися.